Друго забележително в тази глава са двете знамения, които Петър извършва. Изцеление на парализирания Еней, който е бил парализиран от 8 години и възкресението на Тавита. Изцелението става в град Лида, а възкресението в град Йопия. След това Петър отива в Кесария по нареждане на духа да кръсти римския стотник Корнелии. Докато още мислил в Йопия, духът му казал Ето трима човеците търсят, стани, слез, та иди с тях и никак не се съмнявай, защото аз съм ги пратил. Петър се явява пред тримата пратеници и те му казват, че са изпратени от Корнелии, стотника, праведен човек, който се бои от Бога, и на когото ангел се явил в отговор на неговата молитва. Той го отпратил при Петър, за да му покаже какво да прави. Тук с Петър става един вътрешен брат. До тогава той е бил ревностен юдеин и е считал, че които от езичниците искат да приемат Христос, трябва преди всичко да приемат юдейската религия. Но преди да го повика корнели. Той има видение, спусната плащеница и в нея различни животни. И глас му казва да стане и да яде. И за това казва на римлянина. Вие знаете колко незаконно е за един юдейн да има отношение или да дружи синоплеменници. Бог обаче ми показа, че не трябва да наричам никого мръсен или нечист за това, що ме повикахте, дойдох. По коя причина сте ме повикали? След това Корнелий му разправя, че в отговор на неговите молитви му се явил ангел в човешка форма и му казал да го повика, за да ми кажеш вече, що ти е заповядано от Господа. Петър отвори уста и рече. Наистина, Виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ онзи, който му се бои и върши правото, и му е угоден. От тук се вижда, че Петър окончателно разбира, че във всички народи има готови хора да приемат Христос и да му служат. И след това той разправя подробно на корнели и на неговите близки за Христос, докато Петър още говореше, Святият Дух слезе над всички, които слушаха Словото и след това Петър ги кръсти в името на Исуса Христа. В 11 глава се разправя, че след като Петър се върнал в Ерусалим, тамошните братя от юдейски происход, като научили, че е бил с езичниците, почнали да го укоряват и той им разправил подробно всичко, както е станало и те се зарадвали, че Бог се открива и на езичниците. След това се разправя, че разпръснатите поради гонението след убийството на Стефан стигнали чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като само на юдеи възвестявали Словото. Обаче между тях имало някои киприяни и киринейци, които като пристигнали в Антиохия говорили и на гърците за Христос. Тук вече проповедта излиза извън юдеите и преминава освен към римляните и камелините. Това е също важен момент в развитието на първичното християнство, от което се вижда, че съзнанието на учениците все повече се разширява и те разбират, че Христос не е дошъл само за евреите, но за всички народи и че мисията на новото учение е универсална, трябва да проникне във всички народи. И там голямо число човеци се обърнали към Господа. Апостолите в Ерусалим, като научили за това, изпратили Варнава в Антиохия. Той бил добър човек, пълен със светия дух и звяра. И още много хора приели учението. Тогава той отишъл да търси Савел и като го намерил, довел го в Антиохия. Престояли там цяла година и въвели в учението много хора. И първо в Антиохия учениците се нарекли християни. По това време пристигнали от Иерусалим пророци, които обявили, че ще има глад и затова братята от тази страна събрали помощи и ги изпратили чрез Варнава и Савел в Ерусалим. 12 глава се разказва за гонението предприето от цар Ирод Против учениците и убил с меч Ионовия брат Яков и хвърлил Петър в тъмница. Но ангел го извежда от тъмницата и той отива при събраните ученици в дома на Мария, майката на Йоан, чието през име е било Марко. Понеже е важно освобождаването на Петър от тъмницата, ще го предам както е описано. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двамата войници, окован в две вериги и стражи пред вратата Вардеха тъмницата. И ето, един ангел от Господа застана пред него и светлина осия килията. И като бутна Петра по ребрата, разбуди го и рече «Ставай бърже!» И веригите паднаха от ръцете му. Е ангелът му рече «Опаши се и обуй сандалите!» И той стори това. Тогава му каза «Облечи дрехата си и дойди подир мене!» И Петър излезе и вървеше из подире, без да знае, че извършеното от ангела е действително, но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до железната порта, която води в града и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, като дойде на себе си, рече Сега наистина знае, че Господ изпрати е ангела си и ме избави от ръката на Ирода и от всичко, каквото юдейските люди очакваха. Това освобождаване на Петър от тъмницата е пак едно окултно явление, което може да бъде обяснено по два начина. Или, че ангелът го е дематериализирал и извел от тъмницата, или дълбоко е приспал всички стражи и войници и го е извел, като пък той се е материализирал. Но както и да е, Петър излиза с намесата на духовния свят който е винаги близо до нас и може да ни помогне. Но в това време учениците се молили усърдно и в отговор на тяхната молба се изпраща ангела. Между това Божието учение растеше и се а Варнава и Савла, като свършиха работата си, върнаха се от Иерусалим в Антиохия и взеха със себе си Иоанна чието презиме беше Марко. В 13 глава се казва в началото, че в Антиохия имало пророци и учители, които като постили и се молили, Светият Дух им казал Отделете ми върнава и е Савла за работата, за която съм ги призовал. Тогава, като постили и се молили, положили ръцете си на тях и ги изпратили. И така те, изпратени от Светия Дух, отпътували за Кипър и там по различни градове проповядвали Словото Божие. В Пафа намерили някой си магиосник, лъжепророк, който дружал с управителя Сергей Павла, един разумен човек. Той повикал Върнава и Савел да чуе Божието Слово. Магиосникът се стараел да отклони управителя от вярата, но Савел който се наричал и Павел го изобличил и му казал, че ще ослепее за това и действително ослепял. Тогава управителят, като видял станалото, повярвал смаян в Господното учение. Като обикаляли от град на град, стигнали в Антиохия, писимийска. Още преди да стигнат в Антиохия, Йоанн се отделил от тях и заминал за Иерусалим. В Антиохия влезли в синагогата и Павел държава една знаменита проповед, от която мнозина повярвали в учението. Като излезли от синагогата, езичниците ги молили да им проповядват тези думи и следната събота. Също и много юдеи повярвали и в следващата събота се събрал почти целият народ да чуе Божието Слово а някои от юдеите роптаяли против Словото, но Павел и Варнава, говорейки дързосно, рекоха Нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение. Но понеже го отхвърлихте и считате себе си за недостойни за вечния живот, ето защо се обръщаме към езичниците. Езичниците се радвали и повярвали всички, които били определени. А юдеите подстрекали невежи, високопоставени жени и градски първенци против Павел и Варнава и ги изпъдили пределите си. Те оттърсили против тях пръха от носете си и заминали за икония. От тук се вижда, че християнството постепенно прониква между езичниците, гърци, римляни и други. 14 глава се разказва, че Павел, като говорил в синагогата, повярвали множество юдеи и гърци. Но някои юдеи настроили язичниците против апостолите и множеството на града се раздвоило. Едни били с юдеите, а други с апостолите. Искали да ги убият с камъни. Но те се научили и избягали в дикаонските градове. Листра и дарвия, и в околните им села проповядвали благовестието. Листра Павел изцерил един куц по рождение, като му казал Стани и ходи. И той е скочил и почнал да ходи. И хората, като видели това, извикали със силен глас. Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас и искали да им принесат жертва от животни. Апостолите едвам ги възпрели. Те оприличили Павел на Меркурий, а върнава на Юпитер. След това дошли юдеи от Антиохия и Икония, които настроили народа против апостолите. Те били Павел с камъни и го извлекли вън от града, като мислили, че е умрял, но той оживял, и влязъл в града. На другия ден заминали звърнава за Дервия, където проповядвали и придобили много ученици. И като преминали през много градове, където наставлявали учениците и ги учили, че през много скърби трябва да влязат в Божието царство. И като им ръкоположили през витери на всяка църква, стигнали в Антиохия. Там разправили на братята и сестрите всичко, което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил за езичниците врата, за да повярват. Там преседяли доста време с учениците си. В 15 глава се разказва, че някои юдеи и християни дошли от Иерусалим в Антиохия и учили, че преди всичко езичниците трябва да приемат Моисеевото учение, и да се обрежат и тогава да приемат новото учение. Павел и Варнава се съпротивлявали на това и братята наредили на Павел и Варнава да отидат в Ярусалим, да се съвещават с апостолите по този въпрос. На път за Иерусалим те минали през Финикия и Самария, където разправили на братята за обръщането на езичниците. Като стигнали в Ярусалим, те разправили за своята дейност между езичниците и за повдигнатия въпрос за обрязването. Тогава се събрал първият апостолски събор и взел общо решение да се отмени и отхвърли едно такова гледаще, че езичниците трябва да се обрязват. Петър говорил в този дух, като разказал случая с Корнели, който приел Светия Дух. След това и Павел и Върнава се изказали и казали своите опитности в това отношение. Най-после и Яков, братът Господен, заключил събранието, като казал, че това не трябва да се допуска, като се мотивирал с цитати от пророците. Тогава апостолите решили да изберат двама души да ги пратят с Павел и Варнава в Антиохия, като писменно съобщават по тях решението на апостолите. Избрани са били Юда, наречен Варсава, и Сила. Изпратените стигнали в Антиохия, събрали братята и им дали посланието на апостолите. И те, като го прочели, се зарадвали. А Юда и Сила, които сами били пророци, увещавали братята с много думи и ги утвърдили в пътя на учението. Това станало през 51 година. След това Павел предлага на Варнава да обиколят всички места, където са проповядвали, за да известят братята и да ги видят как са. Варнава поискал да вземат и Йоан наречен Марко, но Павел не се съгласил понеже се отделил по-рано от тях. Тогава Павел и Върнава се разделили. Върнава взел Марко и отишъл в Кипър, а Павел взел със себе си сила и минал през Сирия и Киликия и утвърждавал църквите. После пристига в Дервия и Листра, откъдето взема със себе си Тимотей, син на еврейка и баща грък. Като ходил по градовете, предавал им наредбата, определена от апостолите. Така църквите се утвърждавали във вярата и от ден на ден се умножавали числено. Като преминал през фригийската и галатийската земи, понеже им било забранено от Светия Дух да проповядват Словото в Азия и като дошли срещу мизия, пожелали да отидат в Витания, но Исусовия дух не ги допуснал. Като изминали Мизия, слезли в Трояда. Там Павел имал през нощта видение. Явява му се един македонец и го моли да отиде в Македония, за да им помогне. Той разбрал, че Бог го праща в тази страна да проповядва и от Трояда се отправил към Самотраки. Наследния ден в Неапол и оттам в Филипи, който е бил главния град на онази част от Македония. В този град Павел преседял няколко дни. Неговата проповед този град имала голям успех, но един случай предизвикал гнева на гражданите и той е бил хвърлен в затвора. Една мома от този град имала дарбата да пророчества и вървяла след Павел и казала Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, който ви проповядва път за спасение. Това правила много дни наред. Това дотегнало на Павел и той в името на Исус Христос прогонил този дух, който говорил чрез нея. Господарите на момата, като видели, че се лишават от една печалба, хванали Павел и сила и ги завели при управителя, като ги наклеветили, че смущавали народа със своите проповеди. И затова ги хвърлили в затвора, като ги оковали в вериги. През нощта става земетресение и вратата на затвора се отваря и веригите на всички падат. Началникът на тъмницата, като се събужда през нощта и вижда вратата отворена, мислил, че затворниците избягали и искал да се самоубие. Но Павел му извикал да не прави пакост на себе си, защото те са вътре. Той ги завел през нощта в къщи, измил раните им, нахранил ги и сам повярвал. На сутринта градските оправници пратили до началника наредба да ги пусне но Павел казал, че те трябва да дойдат да ги пуснат, защото казал, че те били римляни. Те дошли, извинили се и ги пуснали. След като излезли от тъмницата, срещнали се с братята, които ги увещавали да си заминат. Като минали през няколко града, стигнали в Солон, където проповядвали и привлекли много юдеи и гърци към учението. Но после се явили юдеи, които подбудили няколко лоши човеци да убият Павел и Сила. Но техните приятели ги спасили и през нощта ги изпратили в Берия, където повярвали и много високопоставени гърци. Но и тук се явили противни сили, които противодействали. От тук Павел заминал за Атина, Тимотей и сила останали още известно време там. Фатина Павел водил много разговори с юдеи и с гърци, с си, и стоически философи. Завели го в Аеропага и искали ясно да им каже за какво говори. Павел застанал сред Аеропага и казал «Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни». Като разглежда града ви, намерих на един жертвеник надпис на незнайния бог. Онова прочие, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. След като им държала една дълбока и прочувствена проповед, Павел излязал от аеропага. Там някои мъже се прилепили към него и повярвали между които бил и Дионисий Аеропагит и една жена на име Дамар и други с тях. В както и на други места, където имало условия, Павел, редом с църквите, които основавал, е основавал и окултни школи, където е говорил по-вътрешното, езотерично разбиране на учението. Като ръководител на школата Фатина, Атина, той е оставил Дионисий Аеропагит, който бил един египетски посветен и в последствие написал много книги, най-завележдителното от които е книгата за ангелската иерархия. По времето, когато Христос е бил на кръста, Дионисий Аеропагит е бил в Египет, в Пентаполис. Един ден, като се стоял, видял, че слънцето потъмняло, и той си казвал, това показва, че в този момент въплътеният Бог преминава през големи страдания. И действително това време Христос е бил на кръста и минавал през големи страдания. И както се казва в Евангелието, слънцето потъмняло. След това той отишъл в Гърция и там се срещнал с Павел, приел учението и станал един от видните му проповедници От Атина Павел заминал за Коринт където отседнал при един юдейн Акила и жена му при които скоро били дошли от Италия и понеже имал същия занаят като тях седял от тях и работил заедно с тях Занаятът им бил да правят шатри и всяка събота той разисквал в синагогата с юдеи и гърци и се стараел да ги убеди. И мнозина от евреите и гърците повярвали в учението. И Господ казал на Павел в видение през нощта, «Не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с теб и никога няма да те нападне и да ти причини зло, защото има много люде в този град». Той е останал в този град година и половина и ги получавал в Божието Слово. И пак, под влияние на противници и иудеи, се подига на гонение, но минава благополучно. След като се простил с учениците, заминал за Сирия, Сакила и Прескила. Като стигнал в Ефес, той ги оставил там и сам влязъл в синагогата и разисквал с юдеите. От Ефес заминал за Кесария. Оттам за Иерусалим, където поздравил църквата и после заминал за Антиохия. И като преседял там известно време, тръгнал да обикаля галатийската и фригийската страна, където утвърждавал учениците. Като минал през горните страни, Павел отишъл в Ефес, където намерил някои ученици. Той им казал, приехте ли святия дух? а те му отговорили, че не са и чули, че има Свети Дух. Те били кръстени в Иоановото кръщение. Павел ги кръстил в името на Исус Христос и като положил ръцете си на тях, Светият Дух дошъл на тях и почнали да говорят чужди езици и да пророкуват. Те били около 12 души мъже. В Ефес Павел имал голям успех. Там повярвали в учението, и много заклинатели с магически формули, които почнали да употребяват формулата за ви в Исус, когато Павел проповядва. Но при един такъв случай, Беснуемият ги надвил и казал, и Исуса познавам, и Павла познавам, но вие кои сте, не ви познавам. Това станало известно на всички жители на Ефес и още повече спомогнало за разпространение на учението. Мнозина на магиосници и заклинатели изгубили вяра в своето изкуство и изгорили заклинателните си книги. Големият успех на апостолите предизвикал смущение между неповярвалите езичници. До сега против учението се обявявали юдеите, а сега на борба излезли и езичниците. Между тях първи врагове били тези, които били заинтересувани от съществуването на езическия култ. Това били жреците и скулпторите на статуи, модели на храмовете и различни за тях украшения, от които те печелели големи суми. И долодейците разбрали каква опасност ги заплашва. И някой от тях, сребокопач на име Димитър, заедно с други, като ги възбудил силно, негодували срещу Павел а на езичниците казали, че храма на Артемида ще пропадне. Езичниците се изпълнили с ярост и в града започнали вълнение. Насъбрала се много голяма тълпа от народ. Павел иска да отиде между тях, да им говори, но началникът на града го посъветвал да не се показва пред разбунтувалата се тълпа. Само благоразумната реч на началника на града успокоила хората – той им казал, че Павел не е извършил никакво престъпление, нито е хулил богинята. И ако Димитри има някакви претенции, има съдилища да се отнесе до тях. След тези думи тълпата се успокоила и се разотишла. А Павел, като дал наставление на ефеските християни, напуснал града. Като посетил църквата, основана по-рано от него в Македония и Гърция, той отпътувал за Мала Азия. В град Милет той повикал презвителите на Ефеската държава и им дал наставления. Те предчувствали, че няма да видят повече лицето му и затова го изпратили с плач и ридание от Милет. На път за Иерусалим в Кесария, пророк Агав му казал, че го очакват вериги в Иерусалим. Християните го молили да не отива в Ярусалим, но той отговорил «Аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Ярусалим за името на Господа Исуса». Към десетница в 58 или 59 година, Павел пристигнал в Ерусалим. Но иерусалимските юдеи били зле настроени против Павел и го следили – те не могли да му простят за неговата измяна на юдейството и преминаване в християнството и особено за успеха му между юдеите извън Палестина. Също и мнозина от ерусалимските християни и юдеи били недоволни от него. Те не могли да се примирят с решението на апостолския събор да не се образват езичниците, които ставали християни. Едните и другите създали настроение в града срещу него. Целият град се развълнувал и като го видели в храма, уловили го. Когато ще ли да го убият, тогава пристигнал началникът на гардинзона, хванал го, оковал го в вериги и го отвел в крепостта, за да го спаси от убийство. Целият народ вървял подир войниците, които го носили и викали да го махнат. Когато го въвели в крепостта, той е помолил хилядника да каже нещо. И Павел почнал да говори пред насъбралия се народ. Но те не го слушали и искали да го убият. Тогава хилядникът заповядал на стотника да го отведе и да го набие, за да каже защо викат срещу него. Тогава той е казал, че е римлянин и те се оплашили. На сутринта го изправили пред Синедриона, за да разберат защо го обвиняват. Но те искали да го убият, затова хилядникът заповядал на войниците да го вдигнат оттам. И през следващата нощ Господ застанал пред него и рекал Дерзай, защото както си свидетелствал за мене в Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим. След това 40 души направили заговор, че няма да едат и пият, докато не го убият. Хилядникът научил това от племенника на Павел и наредил да го заведат в Кесария при управителя на Феликс, като му писал писмо, защо му изпраща този човек. Първосвещеникът Анания и риторът Тертул се явили пред Феликс и се помъчили да го убедят да предаде Павел на юдеите, те да го съдят. Но той не се съгласил. Феликс сам се заинтересовал от личността на Павел и пожелал да чуе учението му за Христос. Затова той често го викал на разговор. Но той бил сменен и го оставил на следващия управител, като го държал две години. При новия прокуратор. Юдеите интриганствали против Павел и Фест. Новият управител бил готов да им предаде Павел. Последният, като римски гражданин, поискал да бъде съден от съда на Кесаря. Фест се съгласил на това. В Кесария Павел прекарал повече от две години в Вериги. Преди да изпратят апостола в Рим, цара Грипа и жена му Вероника пожелали да го чуят. Речта на Павел произвела на цара грипа такова впечатление, че последният отбелязал на Павел. Още малко и ще ни убедиш да станем християни. Под строк надзор, заедно с други затворници, Павел бил изпратен в Рим. Пътуването било трудно и продължително. Най-после, в 61-ва година, Павел пристигнал в Рим. Там имало вече християнска община, и учениците с радост го посрещнали. Не му било позволено да живее в частна къща, под слаб надзор, но след две години получил пълна свобода. През това време Павел проповядва учението между юдеите и езичниците. За по дейност и съдба на Павел няма запазени подробни сведения. Предполага се, че след като е бил освободен, е извършил още едно пътешествие но не се знае именно къде, може би в Испания, както той е предполагал да направи това, за което загатва в посланието към римляните. 15 глава, 24 стих, но по-вероятно е да е отишъл на изток, като е посетил различните християнски църкви, основани по-рано от него. Наново основал църква на остров Крит, като поставил за епископ. Своя спътник Тит в 1967 година той е пристигнал в Рим в най-големия разгар на гоненията на християните при император Нерон. Жертва на това гонение в 1967 година станал и апостол Павел. Поради това, че бил римски гражданин, бил посечен с меч. През тази година жертва на гонението става и апостол Петър, който бил... Разпънат на кръст Надолу с главата